פרק כ"א: וייגשו ראשי אבות הלוויים אל אלעזר הכהן ואל יהושע בן נון ואל ראשי אבות המטות לבני ישראל, וידברו עליהם בשילה בארץ כנען לאמור. אדוני ציווה ויד משה לתת לנו ערים לשבת ומגרשיהן לבהמתנו.